Hasi eskerrak ematen berriro ere, e, gaur gerturatu zareten jende eta guztiari eta e, azkenengo hilabete otan, askatu kanpainaren kampainaren barroan e, babesa eman diguzuen jende eta eragile guztia. Mila, mila, esker. E, Bueno, jakingo de zuenez, eh, Kampaña Olimpiaza Saranakazuaren arira sorten da. Eh, Kampaña honen elguruetako eh, bat da, bueno, eh, sasku militante eh, tartea en konflikto aurrera daraman langilea eh, enkauzatuak izan garelako eh, estortio garraitua egotzita. Eta, bueno, gaur maiatak bat, eh, langile klasearen oroimen eta borroka egun hau, Kampaña honen parte eh, egin nahi izan dugu Errepresioa gure klasearen zapalkuntza mota guztietan adieratzen delako. Gaurkoan zapalkunta eta errepresioen aurka antolatzen diren espreso ezberdinak elkartu eh, el gara hemen eta bueno, ba pizka bat erakusteko eh, korapio askatzeko modurik badago elkarlagunta eta klasea antolakuntzaren bide hasango delako. Ogurua, bueno, seri gabez nireago Eta aurkeztuko dizkizuet islariak, eh, eh aurrena dalkagu Alesarreko Etxea Hizkuntza sindikatuak. Eh eh <gülüyor> desalo auzoetxea dagoena. UIBE ikasle sindikatua eta arregularizazioa. Eta bueno, hau hori hita usten dizuet, eh bengetan mila-mila esker zuen egunekotasuneko, eguneko lanean neregu izateagatik hasik aurrera.